Thank <laughs> you. Легендите разказват за легендарен войн, за чието кунг се разказвали легенди. Той кръстосвал страната в търсене на достойни противници. Бай, обичаш да ядеш? Искаш ли да хапнеш един хубав бой? Войнат не изрекал нищо, защото устата му била пълна. После преглътнал и сет не проговорил. Стига приказки! Да се бием! Да се шабули! Той бил толкова смъртоносен, че враговете му били заслепени от огромната му страхотност! Очикай ни! Много е страхотен! И красавец! Как можем да ти се отплатим? Не взимам пари за своята страхотност. Или красотата си. Добой! Нямало значение кулцина са враговете. Неговата великолепност била без граници. Никоя друга панда не всявала толкова страх и толкова любов. Тори най-героичните герои на Китай! Пясната петорка! Преклони ли глави пред великия войн? Искаш ли да станем душки? Съгласен. Но yeah! yeah! no, дружбата трябвало да почака. Защото, когато си изправен срещу 10 000 демони от демонската планина, е важно само едно. И това е! Hmm? Ставай! Закъсня за работа! Как? No. Oh. Stavai. Oh. Davai. E. E. Oh, Много малка, жера в бебелянка, тигрица! О, мързай! Закъсня за работа! Идвам! Извинявай, тате! Извинявай, къща не храни! Какво правиш там горе? Дигаш шум! О, нищо, сънувах. Шантов съм. За какво? Какъв сън санува? Какъв сън... Э, сънувах сън за... Нудълс? Нудълс ли? Наистина си сънувала за Нудълс. О, да, за какво друго да съм сънувала? О, внимавай, супата е остра! Каква радост! Мойът си не сънувал сън за нудълз. Ако знаеш колко дълго време чакам този момент. Това е знак, Пол. А, знак за какво? Скоро ще станеш достоен да ти поверя тайната съставка на моята супа с тайна съставка. Защото твоята велика съдба е да поемеш ресторанта. Както аз го поех от баща си, който го пое от своя баща, който го спечели от един приятел на Маджонг. Тате, тате, тате, беше само сън. Не, това е бил сънят. Ние по нудълсът. В вените ми тече е сладко кисел сос. Тате, ти не си ли, не знам, не си ли искал нещо друго? Нещо повече от нудълс? Истината е, че когато бях млад и глупав. Мислях да избягам от тук и да се науча да правя тофу. Защо не се научи татко? Защото това беше глупава мечта. Представиш ли си аз да правя тофу? Тофу! Не. Всеки има своето място на света. Моето е тук. А твоето е? Да, знам. Кухнята? Не. Маси 2, 5, 7 и 12. Обслужване с ливка. ученици! Успяхте да ме разочаровате. Игрица, повече ярост! Маймуна, повече скорост! Жирът, височина, пепелянка, сръчност! Богомолка! Учителю Шифу... Какво? Учителят Угуей, иска да ви види. Учителю Угуей, повикал си ме, нещо на не е наред. Защо трябва нещо да не е наред, за да поискам да те видя, приятелю? Значи, нищо лошо? Е, не съм казали това. Видение. Тайлунг ще се завърне. Не е възможно! Той е в затвора! Нищо не е невъзможно. Женк, отлети в затвора, Чаргоми, кажи да отворят охраната, да отворят оръжията, да отворят всичко. Тайлунг не трябва да избяга. Да, учителю Шифов! Най-често срещаме съдбата си, когато бягаме от нея. Трябва да действаме! Той ще дойде в долината и ще иска да си отмъсти! Той! Той! Мислите са като водата, приятелю. Колкото по-бързо текат, толкова по-неясни стават. А когато се успокоят, отговорът се вижда ясно. Драконовия цвитък. Часът удари. Но кой, кой е достоен да узнае тайната на безграничната сила? Да стане Военът Дракон. Нямам идея. Извинете. Пардон. Извинете. О, о, о. Ей, внимавай, Пол. Извинявай. Стегни се. О, извинявай. Малка грешка. Какво? Майстор Угое ще избере Военът Дракон. Нес! Слушайте! Слушайте, хайде! Към Гелебарния дворец! Един от ще вземе драконовия свитър! Чакаме хиляда години за това! Вземи си супата! Най-страхотният ден в кунфо историята! Имай си парите и тръгвай! Бау, къде отиваш? Отивам в двореца. Забрави си количката с са! Цялата долина ще е там! И ще продадеш всичко от количката! От количката? Ама тате, знаеш, аз исках някак си... Да? Помислих си, дали не мога... Аха. Да занеса и бобените кифли. Те скоро ще се развалят. Само така? Казах ли ти, че сънят е бил знак? Да. <сък> Истински знак. Пържалявам, Пол. Ще ти донесем сувенир. Не. Аз ще си донеса сувенир. Този ден е исторически. Нали, учителё Огуей? Да. Не се надявах, че ще доживее да го видя. А учениците ти готови ли са? Да, учителю Огуей. Знае едно, стари приятелю, избера ли някого, той ще донесе мир на долината на Мира, а на теб ще донесе покой. Нека турнират да започне! О, О, да! Ole, <gülüyor> oh, ne ne, ne ne çakay. Çakayde hitvam. Ne ne ne ne. Çakayde. Oh. Ah! Ey! Oturete. Bu zaten be. Krasna ne boli na tamiro. Tamalets, da bi presao. Tikričta. Ve Călsăta! pe Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Călsăta! Wow! Chilata Едиш това! Ей! Расканай се! Uh, uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh. Че война дракон е между нас. Граждани <ръща> на долината, на мира! Ай, стругувай, е сега ще избере война дракон! А? Не! Не, не, не, не, не, чакай! Хахаха! Къде си застанал, Не Виждаш си къде съм застанал? Дай, дай! Отивам да видя бой на дракон! Вече не те разбирам. Нали сънува Нудълсън? Излагах. Не съм сънувал Нудълс си, тате. О, хайде, синко. Работата ни чака. То О, съжалявам. Извинете. Исках само да видя кой ще стане война дракон. Колко интересно. Учителю, ти, ти посочи мен, така ли? Него. Кой? Ти? Аз? Вселената! ни донесе този войн дракон. Кой? Кой? Кой? кой? Стойте! Кой ми е казал? М Учителю, очакай! Тази дебяла панда не може да бъде решение за проблема! Ти изсочеше към тихрицата, а това нещо падна пред нея! Това вече е случайност! Случайности не съществуват! Учители, прости ми. Провалихме се. Не. Ако пандата не се откаже до сутринта, това ще е истински провал. Чакай! Чакай, чакай! Но се съвште От майстор Шифо. Какво? Двойна охрана? Изваредни мерки? Затворът може да не е сигурен. Съмняваш се в сигурността, така ли? Абсолютно не. Шифо каза да донеса съобщението. Ще дам отговор на твоя майстор, Шифо. <същи> Вякството от затвора Чоргон е невъзможно. Впечатляващо, нали? Да, да, наистина много впечатляващо. Само един изход, само един изход. Хиляда стражи и само един затворник. Да, само че този затворник е Тайлунг. Свали ни долу. Кисоправиш! О, боже! Великият аз е, ще почакам тук. <laughs> няма защо да се тревожиш. Пълна безопасност. Арбалетите, готови! Арбалети? Ей, Деликат, чуй това. Углай ще даде на някой драконовия свитък, но това няма да си ти. Какво правиш? Неголято свай! И какво може да направи? Тук той е напълно неподвижен. <laughs> О! Oh, на степих котито по опашката! Oh. Добре, аз видях достатъчно. Ще кажа на Шифо, че няма за какво да се тревожи. Не! Няма. Добре, ще му кажа. <рък> <рък> Може ли да излезем? Станала е някаква грешка. Всички си мислят, че аз съм. Свещената зала на войните. Стигаме. Страшно яко място. Бронята на летящия носорог повредена в истинска битка. Геройският меч. Толкова е остър реже докато го гледаш! А! Не фи ти ми, на съдбата! Виждал съм само рисунки на тази рисунка! Легендарната урна на шепнащите войни. В нея са душите на цялата армия на Тейшу. Ехо! Свърши ли туристическата обиколка? Леле, трябваше да дойда първо тук. Търпението ми се изчерпва. О, да. Ама скоро няма да мръднеш от тук. Обърни се, ако обичаш. Ясно. Здрасти, как си? Как се вкарват цяло? О, учител, шифо! О, о. Някой я изчупил. Но, но аз ще я залепя. Аз, имате ли лепило? Треска. Значи, ти си легендарният воен дракон, а, така казаха. Грешиш! Ти не си воен на дракон. И няма да бъдеш воен на дракон, докато не научиш тайната на драконовия свитък. О! И как ще се кача до там? Има ли стълба, трамплин или... А... <съща> Мислиш, че е така лесно. Ке просто ще ти кажа тайната на безграничната сила? Не, аз... Война трябва да овладе най-високото ниво на конфу, А това е просто невъзможно, ако този воин е някой като теб. Някой като мен ли? Да. Погледни се! <съква> Декел задъй! <съква> Меки <Мяките>, деце! <съква> Не знаеш как болят меките части. И това? <съква> Огромно ще Ей! И пълна липса на... Лична хигиена! Я, чакай малко! Не дай да гъдне! Той по-далеч от мен! на душвам да хатиш! Слушай, Уго, ей, каза, че аз съм. Уши, ключ на пръста! Не, уши, ключ на пръста! Ооо! Знаеш за ключа? Ключът на майсто руши от третата династия. Да! Ооо, значи знаеш какво ще ставиш, топ с гъна кутрето? Не, не, не! Знаеш ли кое е най-трудното? Най-трудното е да изчисти след ключ. Добре! Добре, само по А сега слушай внимателно, панда. Угуей каза името ти. Но когато свърша с теб, обещавам ти. Ще искаш да е казал друго. Сега е ясно ли е? О, да, ясно. Ясно ми е. Кристално ясно. Добре. <съща> Нямам търпение да започна. O! A! A! A! A! Чакай, чакай, чакай. Какво? Сега? Да, сега. Освен, ако не мислиш, че го е сгрешил и ти не си военна дракон. О, ясно, да. Ами аз... Май, не владея всички тези техники. Да, но трябва да видим какво точно владее. Да, обаче, нека започнем с нещо по-близо до моето ниво. Става ли? И какво е твоето ниво? Ами, нали, знаеш, не съм майстор, но нека да е ниво 0, Пълна нула. Не, не, няма такова нещо като ниво 0. Ей, може да започна с това. Там, с това тренираме децата. И подпираме вратата, когато е горещо. Но щом си решил? О, бясната петорка! По-големи сте от куклите ми вкъщи. Освен малката! Ти си си същия. Давай, панда. Покажи ми какво можеш. Те ще гледат ли или да ги изчакам да продължат с тренировката си? Удрай! Добре, обаче се наядох. А, още смилам храната. Та може и да не съм толкова добър, колкото след малко... Удари! Сега! Добре. Ляк ли си? Ще пострадаш, защото съм много добър. Закачваш приятелите ми? Сега ще те размаша. Само гледай краката. Какво ще кажеш за краката? Гледай сега! Съткавица! Съткавица! Не си виждал стил мечка! Виждал си само богомалка! Или стил маймуна! Или... Гледай тук! Бързата змия! Ще го удариш ли? Така! Добре! Удари го отново, но по-силно. Така е. Няма да ни е никак трудно. Става ми лосо! Мандарин, кито ми! А! се справих. Вече има ниво 0. Нямам думи. Добре казвам. Не знам какво си е мислил учителят Огуей. Бедничкият направо ще си умре. Той е толкова могъщ. Войнат дракон Долетя от небето като огнен вихър! Когато ходи, земята трепери. Мислех, че майстор Угуей ще избере някой, който наистина знае кунг-фу. Или поне може да си пипне краката. Или поне да се ги види. О, хе е, здрасти! Не спиш ли? Вече не спя. Просто исках да... Голям ден, а? кунг не е никак лесно, а? Бицепсите болят ли те? А, преживях дълъг и а, малко разочароващ тен, така че... Да... Май ще трябва вече да си лягам. Да, да, да. Ясно. Добре. Чао. Само, че, знаеш ли, аз съм ти голям фен. Били сте се страхотно в битката за плачещата река. Били сте се хиляда срещу един но сте победили. Просто сте... Се... <глълълт> <глълт> Извинявай за стенато. А, виж, мястото ти не е тук. Ох, така е. Така е. Прав си. Аз... Аз нямам... Просто цял живот съм мечтал да... Не, не, не, не, не. Мястото ти не е тук. Не точно в тази стая. Това е моята стая. Собственост на жерава. О, ясно. Да, да. Е, да. ще си лягаш. Да Аз ти преча. Утре ще е тежък ден. Ясно. Страхотен си. Друго няма какво да ти кажа. Чао, чао. Какво каза? Не съм казал нищо. О, да. Ясно. Аз лека нощ да спиш в кош. получи се неудобно. <гълзвър> <гълзвър> Майстор Тигрица, Не исках да те будя, само... Мястото ти не е тук. Да, да, ясно. Това си е твоята стая. Говорех за това, че не си за двореца. Ти си позор за кунг -фо. И ако поне малко уважаваш всички нас и учителите ни, утре няма да си тук. Аз съм ти фен! Виждам, че си открил свещената праскова на небесната мъдрост. М -м -м -м. Свещенна праскова? Много са нелява. Мислиш, че е прав праскова. Разбирам. Ти ядеш, когато си потиснат. Потиснат? Не съм потиснат. Защо мислиш, че е така? и защо си потиснат? Днес бях най-голямата издънка в цялата история на кунг-фу. В историята на Китай, в историята на издънките. Вероятно. И петторката. Тие хора ме мразят и то много яко. Много яко? Как ще успее Шифо да превърне това във война дракон? Аз не съм като петторката. Нямам ногти нито крила, нито отрова. Дори богомолката има. едни неща. Ох, може би трябва да се откажа и да се върна при Нудълс. Откажи се, не се отказвай. Нудълс, без Нудълс. Мислиш твърде много за миналото и за бъдещето? Хората казват. Вчера е история. Утре е загадка, а днешния ден е дар. И всеки нов ден крие нов дар. Sit down, down. Oh, Sarbaleti! Не ходиш никъде! Нито пак този! Пусти ме! Дигајте! Чакай! Mm. няма да стигне! Стрелци! мъти Аха ха! не спе мъти! седа! Да! Рад вам се, че ще испрати. изпрати. Започвах да мисля, че се ме заправили. Върни се обратно и кажи, че истинският воин дракон се завраща. Панда. Панда, трапай. Отказа се. Какво ще стане сега, учителю? Пандата я няма. Кой ще бъде над дракон? Сега ще подновим тренировките и ще чакаме истинският воен дракон да си изяви. Ти <постава> защо си тук? А, о, здравей, учителю! Реших малко да позагрея. Заседна? Аз? Не, как? <постава> Не, аз така си. Да, заседнах. Помогнете. О, боже. Да, хайде на три. Едно, две. Три. Ага. Благодаря ти. Няма проблем. Не, наистина. Благодаря ти. Че... Моля. Наистина ли искаше да се научиш на пълен шпагат за една единствена нощ? Голямата гъвкавост се придобива с години. А още по-трудно е да си гъвка в боя. Хм. Oh. Пусни това долу. От тук не се излиза с сувенири, а с бойни рани и кости. Да. <ръква> отлично. Дали е отлично? Готов ли си? Протен съм готов. <ръква> Извинявай, братко, нали каза, че си готов? Беше страхотно. Хайде пак. <ръква> Виждам, че се забавляваш, панда. Стига ти! Следващият противник. Ще бъда аз. Добре, да, хайде! И така, започваме. Пътят към победата и е да обичае слабостта на противника и да го накараш с Да! Откри силата му и е използвай против него! Но като той паде! Или се предаде! Но истинския войн не се предава! Не учителю, и аз няма да се предам! Ако е поне малко умен, няма да се качи по стълбите. Но ще се качи. Няма да се откаже, нали? По-скоро стълбите ще се откажат. А! <си> каза, че от пунктурата ще ми стане по-добре. Те ти стане по-добре. Просто не ми е лесно да намеря точните нерви под цялата тази... Маз? Козина. Щях да кажа козина. И още как? Точно аз ли ще ти се подигравам за размера. Ами, явиш мен? Тук съм. А -а -а! Защо не погледнеш схемата отново? А, -а, -а! ясно. Оу! Учителят Шифо иска да ме вдъхнови, нали? Но ако не бях сигурен в това, щях да реша, че иска да ме разкара. <laughs> Знам, че изглежда малко студент. Но той не е винаги е бил такъв. Според легендите, е имало времена, когато учителят Шифо дори се усмихвал. Не, да. Но това е било преди... Преди кое? Преди тайлунг. А Да, но по принцип не трябва да говорим за него. Е, ако наистина ще остане, трябва да знае. Стига, стига. Аз знам за Тай Лунг. Бил е ученик. Първият, който овладял хилядата. Свитъка на кунг -фу. И после стана лош. Сега е в затвора и... Не беше просто ученик. Шифу го откри. Като бебе и го отгледа като син. И когато малкият показа талант за кунг-фу, Шифо го обучи. Той вярваше в него. Каза му, че го очаква величие. Но Тайлонг винаги искаше повече. Искаше драконовия свитък. Но е видя тъмнина в сърцето му и отказа. Весен... Тайлонг опустоши долината. Опита да вземе свитъка с сила и шифо трябваше да унищожи това, което бе създал. Но можеше ли? И Фу обичаше Тайлунг така както не бе обичал никога преди. И след това. А сега той има шанс да оправи всичко. Да обучи истинския войн дракон, а се налага да учи теб. Дебелата, глуповата панда, която приема всичко на шега. О, oh, сега Аз бях. Случайно засегнах лицевия нерв. И може да съм спрял сърцето му. Вътрешен мир и покой и на и и, и, и, и. По Който вдика толкова шум с крила да спре веднага? Чули? И по... О, женк! Отлично! Сърцето ми жадува добра новина. Ах! Учителю, учителю, mm? аз а, нося много лоша новина. Е, кшиво! Има само новини. Няма добри или лоши. Учителю, видението! Видението ти се сбъдна. Тай Лунки избяга от затвора. Идва насам! Това е лоша новина. Ако ти истински не вярваш, че война Драко може да го спре. Пандата? Учителю, тази панда не е война дракон. Той дори не трябва да е тук. Беше случайност. Случайности няма. А, да, знам. Вече го каза. Два пъти. Не го повтарям случайно. Три пъти. Стари приятелю, пандата няма да открие съдбата си, нито ти своята, докато не забравиш иллюзията за контрол. Иллюзия? Да, виж това дърво, Шифо. Как да го накарам да цъвти, когато искам? Или да даде плод, преди да е време. Но някои неща подлежат на контрактата. Решавам кога ще падне плодът. И решавам... Къде да посея костилката? Това не е иллюзия, учителю. А, да. Но каквото и да правиш, от костилката ще поникне праскова. Може да искаш ябълка или портокал, но ще поникне праскова. Но прасковата няма да победи тай лунг. Може и да го победи, ако ти я научиш, ако я насочиш и вярваш в нея. Но как? Как? Нали ще ти помогнеш учителю? Не. И ти ще се справиш. Повярвай ми, Шифу. Трябва ти единствено вяра. Аз... Аз ще опитам. Хм, отлично. Моя част дойде. Ще трябва да продължиш пътя си без мен. Но, но, но, но, но! Чакай! Учителю! Не ме оставяй! Трябва ти вяра! Почителю! Може да си най-страшният бандит в нашата провинция, но бъкшишът е задължителен. Сериозно? И как успя да се измъкне жив? Така де, не че точно му го казах. Помислих си го. Много силно. Ако беше видял мислите ми, щеше да каже какво. Поръчката? Дано ви хареса. Супата е страхотна! Не, супата с тайната съставка на татко ми е върхът. Той знае тайната съставка. Какви ги говориш? Невероятна е. Ей, готвиш много добре. Де да имах по-голяма уста. Тигрице, трябва да опиташ. Казано е, че войнат дракон може да оцелее с месеци, хранейки се само с русата от листо на Гинко и енергията на Вселената. Явно тялото ми не знае, че е тялото на войнат дракон. <laughs> Ям доста повече от роса. И от вселенски... сос. Каква? О, нищо. Айстор шифу. Ти не си война дракон. Обсламни 200 кила и си ми зъбите. Как се казва това нещо? Смях ли? Не съм го чувал никога. Труди се, панда, и някой ден ще имаш уши като моите. Добре Уши! Не схващате ли? Мислех, че е готино. Това е Шифу! Естествено, че е Шифу. Кой мислите, че е? Учителю Шифу! А -а -а -а -а -а -а. <arose> <parler> мислите, че е смешно? Тай Луки избяга от затвора, а се държите като деца! Какво? Идва за драконовия свитък и само ти можеш да го спреш! А аз разправям, че нямаш чувство за хумор. Само аз. Да го спра... Ти си... Ти си росли. Аз да го... А, не... Майстор Углай ще го спре. Побеждавал го е веднъж, нали? Углай си, отиде! Отиде си завинаги. А? Надеждата е във война дракон. Пандата? Да, пандата! Учителю, чакай! Ние ще спрем тайлунг, Та нали ти ни подготви? Не! Единствено той ще победи тайлунг! Единствено той! Къде отиде? Върни се веднага! Един войн не се отказва! Хайде на бас! Стига! Как аз ще победя тайлунг? Не мога дори да мина покрай теб. Знам, че ще го победиш, защото ти си война дракон. Ау! Но ти не го вярваш. <плес> Оу! Никога не си го вярвал. Откакто дойдох тук, се опитваш да ме разкараш. Да. <плес> така е. Но сега ще повярваш на учителя си, както и аз повярвах на своя. А, ти не си мой учител. И аз не съм война дракон. А защо не се отказа? Знаеш, че искам да си отидеш, но остана. Да. Останах. Останах, защото когато ме удреше по главата или казваше, че смърдя, ме болеше. Но не болеше повече от това всеки един ден да се опитвам да бъда аз. Останах, защото мислех, че някой може да ме промени. Да не бъда толкова аз. И че това си ти, най-великият кунг-фу-учител цял Китай. Аз ще те променя. И ти ще станеш Война Дракон! Ще станеш! Кога? Тай Лунг вече тича към долината! И дори да ти тича още сто години, как ти ще превърнеш това във Война Дракон? А? Ага. Как? Как? Как? Нямам идея! Наистина не знам. Така си мислех. За това ме подготвяше той. Им като съм по-диснал, ясно? О, не ми обяснявай. Помислих, че е маймуната. Той си крие садките там на върха. Как е ме на Погледни се! Да, знам отвратително. Не, не, кажи ми, как се качи чак горе? Не знам. Аз. Аз нали каза, че има сладки. Но си на 3 метра от земята и ще направя идеален шпагат! Не, аз. Стана си. Ами, случайно! Случайности не съществуват. Ел Знам, че трябва да е загадъчно и конфуиско. но ще ми кажеш ли поне къде отиваме? Ти... Ме довлече. Чак до върха. За една вана. Панда, ние не си мием козината в извора на свещените сълзи. Извора на. Тук е разгадал загадките на концентрацията и хармонията. Това е родното място на Кунгфо. да изочиш кунг -фо. Да. Аз ще бъда, твой очител. Добре. Не, риби. Ясно. Когато се концентрираш върху тайните на кунг ти си жалак. Но сигурно вината е моя. Не мога да те обуча така, както обучих другите. Осъзнах, че ти ще се научиш. Щова? О, страхотно, колко съм гладен! Добре. След като тренираме, ще ядеш. Започваме. Ау! Yeah дай панда. Просто така? Без тежести, без никакво тичане до гората? Дадох дума да те уча и се учиш. Готов си да ядеш. Хъпни! Ей! Храната стои и те чака. Хъпни си. Ей! Не искаш ли, да я ли? Искабли? Шепли some glad Откъде знаеш, че не стои срещу теб? <рък> Мислиш, че съм идиот? Знам, че ти не си война дракон, нито пък вие! Чух, как е долетял от небето като огнен вихър! Че той е войн, какъвто светът досега не е виждал! Поу? Така ли се казва? Поу? Най-сетне, достоен противник! Нашата битка ще е легендарна! Добре. Но не ви е научил на всичко. Справи се добре, панда. Добре! Добре! Бях страхотен! Истинският герой трябва да е скромен. Но да, ти се справи страхотно. А? Момчета? Момчета! Убити! Не, дишат. Смята ли? Очите им са отворени! Парализирани. С няколко удара. Придобил е още сила. А! Ой, тай лунг? Още сила? А! Той е много бърз. Извинявай, Боу. А! А! Мислях, че ще успеем да го спрем. Може ще да ви убия. Защо не ни уби? За да всеете още повече страх в сърцата ни, но няма да стане! А... може... може и да стане. То направо си стана. Но ти ще го победиш, панда! <laughs> Точно, аз ли? Победил е тях, а те са петорката. А аз съм само един! Но ти ще знаеш нещо, което никой друг не знае. Наистина, мислиш, че е време. Време. Пол. Oh. Първам те драконовия свитък. Тво е... Чакай. А след като го прочета? Никой не знае, но според легендата ще можеш да чуеш крилата на Пеперуда. О, така ли? Много гот! Да, ще виждаш в най-дълбоката пещера. Ще чувстваш как Вселената се движи около теб. <сък> а, уау! Ще събарям ли стени? Ще мога ли, ще мога ли да правят четворно салто? Спри ще се. станали, не видим. Спри се! А? Спри се! О, да, да. Прочети го поло и сръчни съдбата си. Прочети го и ще станеш войнат драком. Уоу! Ай, и... и не може да се отвори. <сък> хайде! Хайде, миличърк! Хайде! О, благодаря. Аз разклавих за пошалката. Ето, започвам. Няма нищо. Как? Ето, виж. Не, забранено ми е да поглеждам в него. не разбирам. О, добре. Значи, Угуей е бил една стара и луда костенурка. Не. Угуей беше по-мъдър от нас. О, стига де! Той ме избра съвсем случайно. Не съм никакъв войн дракон. Няма начин. Но кой ще спре, Тайлонг? Той ще унищожи всичко. И всички. Не. Евакуирайте долината. Трябва да защитите хората от гнева на Тайлунг! А ти какво ще правиш? Ще се бия с него. Моля? Ще го задържа достатъчно, за да изведете хората. Но, учителю, ще загинеш. Но и накрая ще платия за грешката си. Чуите ме всички. Време е да продължите пътя си без мен. Гордея се с това, че бях ваш учител. да Ела, Маничък, да намери мама. Пепелянка, събери селените от юг. На север Сити. ти. Жерък, води. Радвам се, че се върна, сине. Да, и аз се радвам. Хайте, Пол. В новия ни ресторант ще е различно. Време е да режем зеленчуците на купчета, а не на филийки. Мисля си даже да направим кухня, в която може да се стои прав. М? Как мислиш? Пол, съжалявам, че не излезе нищо от това. Явно не ти е било писано. Пол, забрави всичко. Съдбата ни е пред нас. Ние сме понуделса. В кръста че тече сладко-кисел сос. Вече не знам, тате. Честно казано, понякога не вярвам, че съм ти истински син. Поу, време е да ти кажа нещо, което трябваше да ти кажа преди много-много време. Така ли? Тайната съставка на моята супа с тайна съставка. О! Oh. Ела ма съм. Тайната ми съставка е... Нищо! А? Чуме добре! Нищо! <съща> Няма тайна съставка! Чакай, чакай! Значи обикновенна нудал супа и не добавяш никакъв специален сос в нея, така ли? Не се налага! За да стане специална, трябва само да вярваш, че е специална! никаква тайна съставка. Върнах се от дома, учителю. Това не е твоя дом. Аз вече не съм ти учител. Да, вече имаш нов фаворит. Къде е този пол? <laughs> да не се оплаши. Тази битка е между теб и мен. Ясно. Така искаш да се реши. Така трябва да се реши. Ганих в затвора 20 години заради твоята слабост! Да слушаш, учителя си не е слабост! Ти знаеше, че аз съм Война дракон. Винаги си го знаел. Но когато огое и реши друго, какво направи ти? Какво направи ти? И Ти не си Война дракон и вината за това не е моя! Вината не е твоя? Кой почернаваше мечтите ми? Кой ме караше да тренирам до и мога! Кой ми отнеса двата? Аз нямах правото да реша това. Реши сега dai mi svitacà posso coro sti ombra ah! ah! за да се гордеш. Кажи, че да се гордеш с мен, шифо. Кажи! Кажи! Аз винаги съм се гордял с теб. От самото начало се гордех с теб. Именно гордостта ми Ме са слепи много и не видях В какво се превръщаш В какво В какво аз Те превърнах Аз Съжалявам Не искам извинения Искам си свитъка! Как? Къде Войната дракон отнесе свитека на другия край на Китай! Това е... О, ти никога вече няма да го видиш! Та е лук! Никога! Никога! Е! Ох! Столбите! А! Кой си ти? Приятел, аз съм война дракон. Ти. <сълт> Той? Той е панда? Ти си панда? Какво ще направиш? Ще ме смажеш с сланини? Не ме изкушавай. <сълт> Не. Ще използвам това. Ха-ха-ха! <сълт> Искаш ли го? Вземи го. Свитъкът! Oh, oh, oh. Я свитък е. Поя! Той е празен! О, о така е. Ясно го сварах от първия път. Кое? О, е, виж, няма тайна съставка. Всичко е тук. C'est ça la pêche. C'est ça la pêche. C'est Ти, ти си една дебела панда. Аз не съм дебела панда. Аз съм дебелата панда. Ключът на муши. О, знаеш за ключа? Влафираш! Влафираш! Шифунете е научил на това! Не! Dann setze ich sie Големия ти красив кунгфобойн не мой син! Да! Благодаря ти, тата. Здравейте. Майстор. Майстор. Майстор! Майстор Шифо! Учителю! Шифо! Шифо! Кажи нещо! Oh, ти си жив? Или сме умрели? Не, живи сме, кълнати се. Победих тай лунг. Така ли? Значи, старят Угуей беше прав. Ти си военът дракон. Ти донесе мир на долината. И... И на мен. Най-накрая. А, благодаря ти. О, благодаря. Благодаря. Не. Учителю. Не, не, не, не умирай, Шифо, моля те. Аз не умирам, идиот такъв. А, войне дракон. А, намерих мир и покой. На накрая края. О, значи аз да не говоря. Ако можеш. А, искаш ли да хапнем нещо? Да. Everybody is kung fu fighting. Your mind becomes fast as lightning. Although the future is a little bit frightening. A little bit frightening. It's the book of your life that you're writing. Look out. Everybody is kung fu fighting.